Hatodik fejezet Három nappal azután, hogy nála jártam, véd hivat az irodájába. Amikor belépek, egyedül van. Éppen telefonál, fontos beszélgetést folytat. Félszegen áldogálok az ajtóban, várok. Amikor végez, annyit mond nyersen a kagylóba, hogy így jó lesz, feláll. Jöjjön velem, utasít. Az oldalajtón megyünk ki, a kormányzati épületekben megszokott halványzöldre festett szomszédos tárgyalóba, amelyben lényegesen több fém szék áll, mint amennyit valaha is használni fognak. A tavalyi pénzügyi revízió feltárta, hogy a főfelügyelőség 4000 széket vásárolt egyenként 800 dollárért hivatali használatra. Ugyanaz a gyártó ugyanazokat a székeket 79 dolláros nagy áron értékesítette. Nem kéne, hogy érdekeljen, de mivel óránként 30 centért dolgozom, hajlamos vagyok érzékenyen reagálni, ha pénzszórásról hallok. – Üljön le! – mondta véd, mire én helyet foglalok az egyik csúnya és méregdrága széken. Ő az asztal másik oldalán ül le. Ugyanis mindig kell közöttünk lenni egy korlátnak. Körbe pillantok, és 22 széket számolok össze. Mindegy. Miután nálam járt a minap, telefonáltam Washingtonba. Közli velem súlyos komolysággal, mintha rendszeresen konzultálna a Fehérházzal. Azt tanácsolták, hogy járjak el a saját belátásom szerint. Gondolkoztam néhány órát, aztán felvettem a kapcsolatot az FBI ki irodájával. Ide küldtek két fickót. Kint várnak a folyosón. Elfog az izgalom, de istelen arccal hallgatom. Kinyújtja a mutató és megfenyeget. Figyelmeztetem, Benister, ha kiderül, hogy ez valami átverés, és én kellemetlen helyzetbe kerülök, akkor mindent el fogok követni, hogy megkeserítsem az életét. Nem átverés, igazgató úr, esküszöm. Nem is tudom, miért hiszek magának. Nem fogja megbánni. Előveszi a zsebéből az olvasó szemüvegét, az órahegyére vigyázti, és megnéz egy papírt. Viktor Westlake igazgató helyettessel beszéltem, ő irányítja a nyomozást. Ide küldte két emberét, hogy elbeszélgessenek magával, Henszki és Erárdi ügynököket. Nem közöltem a nevét, úgyhogy nem tudnak semmit. Köszönöm, igazgató úr. Maradjon itt. Finoman rácsap az asztalra, feláll és kimegy a tárgyalóból. Miközben várok és a közeledő lépéseket hallom, éles fájdalmat érzek a gyomromban. Ha ez nem sikerül, még öt évig itt kell maradnom, vagy akár tovább is, attól függően mit tudnak még rám verni. Chris Henski különleges ügynök, az idősebb. Nagyjából velem egykorú lehet, erősen őszül. Fiatalabb társa, Ellen Erárdi ügynök. Egy újságcikkben azt olvastam, hogy 40 FBI ügynök dolgozik a Fószett ügyön. Az a felvetésem, hogy ezek a fickók valahol a hierarchia alján lehetnek. Az első megbeszélés fontos, ahogy persze az összes többi is, de nem kétséges. Két közlegényt küldtek ide, hogy ellenőrizzenek. Az igazgató nincs a tárgyalóban. Gondolom az irodájában van, a szomszédban, és az ajtóra tapasztja a fülét. Az ügynökök toll és jegyzettöm nélkül kezdik. Ez világosan jelzi, hogy könnyed szórakozásra készülnek. Semmi komoly. Azt hiszem, nincs annyi eszük, hogy utána néztek volna. Hosszú órákat töltöttem úgy, hogy FBI ügynökök ültek velem szemben az asztal túloldalán. Szóval alkut akar kötni! mondja Henski. Tudom kiölte meg fószed bírót és azt is tudom miért, Ha ez az információ értékes az FBI számára, akkor igen, esetleg alkut köthetünk. Tehát azt feltételezi, hogy mi még nem tudjuk? feleli Henski. Biztos vagyok benne, hogy nem tudják, más különben miért lennének itt. Arra kaptunk utasítást, hogy jöjjünk ide, mert minden lehetséges nyomot ellenőriznünk kell, de erős a gyanunk, hogy ez nem vezet sehová. Tegyenek próbára. Nagyképűen néznek egymásra. Csupa mulatság az élet. Ha maga megadja nekünk a nevet, mit vár viszonzásképpen? Kiengednek a börtönből, és védelmet kapok. egy egyszerű? Nem, valójában sokkal bonyolultabb. Ez a fickó nagyon veszélyes, és van néhány barátja, aki még veszélyesebb. Ráadásul nem vagyok hajlandó két évet várni, amíg elítélik. Amint megadom a nevet, nyomban lelépek innen. Azonnal. És mi van, ha nem ítélik el az illetőt? Az már a maguk problémája. Ha elszúrják a vádeljárást, engem nem okolhatnak. Ekkor Erárdi előhúzza a jegyzettömbjét, Lecsavarja olcsótól a kupakját, és leír valamit. Felkeltettem az érdeklődésüket. Még mindig nagyon igyekeznek, hogy közönösnek tűnjenek, de hát nagy nyomás nehezedik rájuk. Az újságok szerint a különleges egység nem jut semmire. Egyszerűen nincsenek használható nyomok. Henszki folytatja. Mi van, ha rossz nevet kapunk magától? Mondjuk olyas valakit üldözünk, akinek semmi köze az ügyhöz, Közben maga meg szabad emberként éli az életét. Sosem leszek szabad ember. Ki a börtönből. És életem hátra levő részében állandóan hátra pillantgatok majd. Még egyetlen informátort sem veszítettünk el a tanúvédelmi programban. Több mint 8000 emberről beszélünk. Azt tudom, hogy ezzel szoktak dicsekedni. De az igazság az, hogy nem nagyon érdekel, milyen eredményeik vannak, vagy hogy mi történt másokkal? Saját magam miatt aggódom. Csönd lesz. Erárdi abba hagyja az írást, és úgy dönt, megszólal. Nekem úgy tűnik, hogy a maga embere valami bandában van, esetleg drogdíler. Mit tud még mondani nekünk? Semmit. És eddig sem mondtam semmit. Annyit találgathatnak, amennyi csak jól esik. Henszki mosolyog, pedig nem akartam szellemeskedni. Azt hiszem, a főnökünk nem lesz nagyon oda maga tervétől, amelyel ki akar jutni a börtönből. Eddig legalább tíz börtönben ülő elítélt vette fel velünk a kapcsolatot, és állítja, hogy értékes információ birtokában van. Természetesen ők is szeretnének szabad lábra kerülni. Ez egyáltalán nem számít szokatlannak. Nem tudhatom, hogy ez igaz-e vagy sem, de hihetőnek hangzik. A csomó még mindig ott van a gyomromban. Megvonom a vállam, mosolygok, és azt mondom magamban, nyugi. Úgy játszák le, ahogy akarják. Mondanom sem kell, hogy maguk diktálnak. Ha úgy látják jónak, nyugodtan verjék csak továbbra is a falba a fejüket. Pocsékolhatják az idejüket a többi elítéltel, de ha szeretnék megtudni annak az embernek a nevét, aki megölte fószed bírót, tőlem megkaphatják. A börtönben találkozott vele? kérdezi Erardi. Vagy odakint. Csak akkor fogják megtudni, ha megegyeztünk. Hosszú csönd Meretten néznek rám, én meg visszabámulok. Végül Erárdi becsukja a jegyzetblokkot, és visszadugja a zsebébe a tollat. Jól van, mondja Henszki. Beszámolunk a főnökünknek. Tudják, hol találnak? Hetente néhányszor találkozom a fehér bandával kint az udvaron. Rójuk a köröket a pálya körül, amelyen hagyományos vagy amerikai focit szoktak játszani. Karl, a szemorvos néhány hónap múlva szabadul. Kermitnek az ingatlan spekulánsnak van még két éve. Vezli az állami törvényhozás egykori szenátora, nagyjából akkor kerül neki, amikor én. Mark az egyetlen, akinek még fellebbezési szakaszban van az ügye. Másfél éve van itt, és azt mondja, az ügyvédje derülátó. Bár ő fehéren-feketén beismerte, hogy meghamisított néhány jelzálók dokumentumot. Nem sokat beszélünk az ügyünkről. Általában így van ez a börtönben. Ki voltál, mi csináltál odakint, nem sokat számít. És nagyon fájdalmas is beszélni róla. Vezli felesége most nyújtotta be a keresetet és a fickó nehezen viseli. Mivel én már végigmentem ezen, ahogy Kermit is, tanácsokkal szolgálunk, és megpróbáljuk felvidítani. Örömmel elszórakoztatnám őket a beszámolommal az FBI ügynökökkel folytatott beszélgetésről, de titokban kell tartanom. Ha a tervem működik, egy napon, amikor majd kijönnek sétálni, én nem leszek itt, mert váratlanul átszállítottak egy másik táborba, s hogy milyen okból, azt sohasem fogják megtudni.